Alhamdulillah, nehmaduhu, nestainuhu, nestavfiruhu wa nauthu billahi min jururi anfussina ومن min seyyi'ati من an yahdi billahi falabud illa lah wa man yadril falahadiyya lah wa ashadu an la ilahi lallahu ahdahu la sharika lahi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Anas uzadu uji zaya za'miyanin shayha sattaka Dobro da se ja ne osjećam da sam ovdje na ovo mjesto, znaš, Više bih volio da sam na vašoj strani. Allah je rješala. Teško je Kažem, onu pravu zamjenu za vaše daje, koji su na ovoj, na ovoj poziciji, na ovom mjestu. I utim to, mi ćemo doći ali, malo na to mjesto ali, popunimo. naš oni kad ne mogu doći. I se puno toga ovdje mogli čuti koji braći. Kod Šeha Safita i Kod Šeha Sanela i oni koji dolaze memo ni. Tako da je teško izabrati temu koju vi možda niste slušali, koju vi ni stav ona ne Međutim kažem, salam se može pomoći ili pripomoć. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vedekir fe inedikratan felmu'minin." I ćemo napomenti ono što ste i već čuli, slušali. Ono se sam je ja pislo večeras da se onajdo utaknemo izni temi. <clears> opet <throat> kažem, nije tema koja vama strana, koju vi niste slušali. Al ćemo je obnoviti i možda jedan tembi ili jedan akcena dati na tu temu, to jeste upravo razumijevanje, suprotno razumijevanje ajeta koji su kategorični. Kao što su vomenjetek ilahi jadža, lehu mahradža po neko se bude Allaha vojav, da ćemo izgledati svake situacije. Uvo je zukumin, hajto laj, te svi bi opskrbo, dati se denaka. Suprotno razumijevanje ovih ajeta, ili sličnih ovim ajetima. Isto što je kada je dinameno in tete Allahe jeđa lekom furkana. Ovaj prvi ajet, suprotno razumivanje tog ajeta jeste kome njetek illah jeđa lekom ahređa. Što znači, ko se Allaha bude bojao, da će odlaziti svake situacije. Suprotno razumivanje. Onaj ko se ne bude bojao Allaha subhanovatana. Kako se razumijeva taj ajet? Znači, imaće situaciju, onak neće moći izaći. Ili, kaže Allah subhanahu wa ta'ala tokom bila ata ho i razopu i razukho min se ne nađe. Onaj ko se Allaha ne bude bojao ili dovoljo se ne bude bojao, znači neće imati opskrbu da se ne nađe. Moraće dobro zažujati. Dobro zažujati da bi došao opskrbi. Do Znaci teško će doći do te opskrbe. A Allah hobeče onima koji se boje da opskrbu lako će doći subhanahu malo možda trude doći opskrbu. Ono Čovjek je musliman mora, znači onaj taj uh, tevakul, ispravan tevakul, vi ste o tom slušali. Znači da nije ispravan tevakul da čovjek sjedi, da traži obskrbu da mu dođi, kažemo što bi rekli s neba, ne neko. Čovjek ustane za dafakom ili za obskrbom, a Allah smutala se znači, pobrini, da čovjeku dadne i više nego što je on zaslužio sam. <coughs> Ove ovaj drugi ajce, ja sam isto spomenuo, Eveledina amenu intetekullahi yeđa alaikum forkana, ovi koji vjerujete, Dinamin, ovi koji vjerujete, ako se Allaha budete bojali, daće vam furkan. Daće vam pa ćete znati rezonovati stvari ili postaviti stvari na njihovom mjestu. Ali suprotno razumivanje ovoga, ajde, ovi koji vjerujete, ako se ne budete Allaha bojali, neće vam dati furkan. Znači, nećete imati furkan, nećete moći rezonovati ispravno stvari. Nećete moći stvari poredati na njihovom mjestu i kako svet da kažemo svi ajti koji su došli na ovaj da kažemo onaj da kažemo ovim novaj na način sad i možete ispitavajući Kur'an gdje god dođete na na takve stvari povezano onaj mefu muhalafa u islamu znači ima, znači suprotno razumijevanje koji onaj validno i koji se fakt, faktički usmjerza će znači, šerijat ja ću se večeras na takije i još jedni drugi teme Povero sam umayet tekila je je jeleho mخرجah. Zna ko se bude Allahovo, znači da ćemo izlaziti svake situacije. E, Spominju očeras nek nekoliko primjera onih koji su baš riješili sa sobom, koji su se pobojali Allaha, koji su se ispravno bojali Allaha i kako im je Allah davao baš izlaze. Nemoguće je večeras probrojati sveti, da kažemo, primjere iz e, istorije islama ili od tih naših prirodnika, ispravnih predonika, pa čak i pa kažemo to zadnje skorije vrijeme imamo mi dosta primjera znaš koji se mogu večeras spomenuti. Ja ću pokušat nekoliko primjera spomenuti upravo onih ljudi koji su sasovom riješili, odnosno riješili sa svojim gospodarem onaj kristalizirali znači na stanje. Ona, potpuno da kažemo razumjeli stanje sa gospodarem svojim. Šta imela što na tela za uz, za uzvredav. Vi dobro svi znate Haldegn Valide ko je bio Halid validi njegove, da kažemo, te podvige u, u istoriji islama, pogotovo u tim njegovim pohodima. U jednoj od bitaka, jednoj od bitaka, on je poveo muslimansku vojsku sa 32.000 vojnika. Na suprot vojske, koja je brojala 280.000. Skoro devet puta uh, više brojnija skupin. Jedan od muslimana kad je vidio tu vojsku, ogromnu vojsku kad je vidio i kad je vidio, sam, kad je uporedio sa našom vojskom, kaže Suhanala kako smo mi, kako je muslimanska vojska malobrojna, a koliko je mnogo brojna, kaže neprijateljska vojska. A kaže Khalid ibn Walid kaže nemoj tako da govoriš. <laughs> nemoj tako da govoriš. A onaj kaže da moj konj Eškar, Eshkar je kaže bolestan Kaže, tako mi Allah da ima duplo, više, kaže, ne bi apsolutno, kaže, predstavljalo ništa nama. I kaže, nemoj da govoriš kako su oni mnogobrojni, kako su muslimani mnogobrojni. I upravo za tri dana, za tri dana od prilike, Allah je dao pobjedu. Hald ibn Volid je vodio tu vojsku. On je vodio tu vojsku, znači, i Allahu subhanahu wa ta'ala, znači, dao pobjedu. Tako da čovjek koji je rješio sa sobom, Allah, subhanahu wa ta'ala, znači, obećao, znači, pobjedu nad neprijateljima. Tako da je ovdje, kod nas kažemo, isto takvo razumijevanje o onej situacije ili stvari, onaj ko popravi sanje sa gospodarem ne treba da se zikira. I tome da kažemo imate dosta, dosta ane, hadisa i dosta situacija. U, u Sahihu il Muslim spominje se da je poslanik s.a.v. volio Allah s.a.v. Vi ste čitali sigurno, u dvije predaje imaju ane, Allah, da je poslanik s.a.v. da se, se vraćao sa jednog pohoda i Bani Muavije masjid je se skrenuo pa je klaняў i ashabisu se nje skrenli klanjali kaže pa je posle namaza se okrenuo odnosno posle namaze najdugo dovio Allah subhanahu wa taala pa kad je se okrenuo Musa sa sabe pitao po Allahu posle kaže šta si tražio da Allah šta si to toliko dovio što se toliko se zadržao dovi pa ovo spomenje spomeni posle iz sana znači ovaj hadis bi leži ona i uvoj ovaj drugačiji nova hadis bi leži muslim ona, kaže dovio se da tražio samo da Allah subhanahu wa taala da kaže ne uništi ummet vanjskim neprijateljem. To je upravo što se tiče, dotiče se Hadrim i Valida. Kaže, pa mi Allah subhanu wa ta'la uslišao tu do. Tako da muslimani neće biti poraženi od vanjskog neprijatelja. I absolutno ne treba se, znači ne treba čovjek da straguje. Pa kaže, molio sam Allah subhanu wa da ne uništi umet sveopćom poplavom. Znači poplavama. Kaže, pa mi i to Allah subhanu tala, kaže uslišao. Kaže, molio sam Allah da ne uništi svoj sveopćom kaže sušom, glađu. Kažite mi Allahu subhanahu wa taala uslišio. Naći ove su predaje u twar Ivajata i u ovoj drugoj predaji se spominje kaže pa sam molio Allaha subhanahu wa da ne uništi ummet kaže međusobnim trvenjem. Je l Allah subhanahu Ne je uslišao. Allah ne je uslišao subhanahu wa taala znači dovoljno ostani ko se sred da se muslimani ne trebaju znači između sebe. Dama isto poznato hadis koji kaže Allaho poslije za sen da će se umet podijeliti na 70, da će se ona jehudi podijeliti na 73 skupine, kršćane na, 72, na 71, kršćane na 72, a muslimane na 73. I ovo su da kažemo ranjive tačke umete. Da smo mi, znači, stani razilaženju i upravo ovaj drugi hadijs, odnosno prvi hadijs koji sam spomenuo da ga muslim bilježi, da je poslije da se molio Allah da ne uništi umet, mi i trvenjem, pa mu nije Allah. Tjela, znači, uslišao Mi smo, znači, ranjiv umet na čuvim stvarima. I zato poslanik sasedam obećava vjerniku koji ostavi raspravu. A rasprava vodi, tako dakle, kažemo, furke, odnosno razilaženju muslimana. Kaže, ko ostavi onaj raspravu, pa makar bi upravo, pravu, gdje mu je obećan džendete? Morac. Morac. E, koji vjeruju džendete. Podnožuju džendete. Znači ljudi, džentelmen tamo obećan džentelmen ko ostavi znači raspravu pa ono makar bi upravo. Sa upravu zato što ta rasprava vodi da će se muslimani znači raziti. I inače muslimani trebaju da ostave one stvari koje su da kažemo osjetljive, da se ne bime muslimani. Zato Allahu Mostala znači onaj upozorava <coughs> ih da kažemo traže od, od ummeta od poslanih od od muslimana wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kaže svi se držite čvrsto Allahovog uže. Wala tafarruku wa lam yatasil hazilazate. Drugi savjet isto na tu temu, a naj, večerasnja tema nije, naša, znači nije večerasnja tema ta, onaj večeras. Ja ću spomenuti znači jedan od drugih primjera kako Ola sman znači, zadužio se i, i obećao virnicima koji su onaj popravili svoje stanje sa gospodarem, sa svojim gospodarem da im obećamo znači onaj pomoć i da kažemo pobjedu na ne, neprijateljem. Ne Druga stvar koju ću ja večeras pomenti, onaj jeste da Allah subhanahu isto obećao je bjednicima koji su da kažemo riješili sa sobom stvari odnosno imaju onaj ja da kažemo jasno viđenje ili jasne stavove ili jasno onaj jasne stvari nasnog gospodara svoga kaže Allah subhanahu im obećao šta da će im čuvati njihov porod njihovu djecu vi isto znate u suri Jusuf odnosno je sura Jusuf onaj, slučaj Jakuba ako možemo reći slučaj ili događaj Jakuba ne i salam, sa njegovim sinom Jusufom kako čitava ta priča kako se desila i spominje se jedan od shabba spominje kaže nakon 80 godina Allah s.a.vratio je Jakubu Jusufa znači obećao mu Allah s.a.v znači faktički mu obećao da će mu čuvati znači porodcu i da će mu čuvati porodinu I uvratio mu, znači, sina. I jes ga stavio na iskušenje i zato su, za, su poslanici imali najveća iskušenja. I zato će imati najveću nagradu u džennetu. Allah molim da nas sastavi sa njima. Ali nije apsolutno se on, da kažem, predavao znači, i vraćao je stvari uvijek Allaho i Allah mu ga je vratio i sačuo mu njegovog sina Jusuf, koji je bačeno u, u bunar bez vode, bez ičega. Allah mu sačuo dijete. Na ovu temu isto, Abdullah ibn Omer, odnosno Abdulaziz, Omer ibn Abdulaziz, onaj poznati vojskovođa koji ubraja se u pet kao peti halifa po svojoj pravednosti. Imao je sedmero djece muške i sedmero ženske djece. Kaže subhanallah, kad je na smrti pozvao svo to djecu. Dozvoli onaj na smrti kaže nek znate da vam nisam ništa od imetka ostavio. Vi dobro da on živi u periodu ili u vremenu kad nisu imali kome da daju zekat. Nije bilo kategorija ljudi koji će primiti zekijat. Toliko je blagostanje ona, vladalo u njegovom, u njegovom dobu. A on kao emiron menin, kao vođa muslimana, imao je svoju, da kažemo, platu. On je imao svoj netak. Mogu je da ga milaje merka koliko je htio. Od tog njegovog blagostanja ja ću samo spomenuti jednu stvar. Ona, spominje se u njegovo vrijeme da je jedan čovjek prolazio pored Uh, pored stada ovaca pa je vidio nedaleko od ovaca je jednu grupu uh, pasa oni misle da su to psi <laughs> međutim kad je pitao tog čobana kaže što ćete toliko pasa da čuvate kaže ovako malo stada kaže nisu oni psi kaže ono su mukoj ovce su bile mirne i bile su rahat u doba omera ibn Abdul Aziza One nisu vukove, htjeli da napadaju ovce. Toliko je bilo blagostanje u nikovoj vremeni. I zato taj anaj, halifa na samrti poziva djecu, svoje sedmoro muške i svoje sedmoro ženske djece, i kaže, ništa vam nisam ostavio od imetka. Međutim, Allah smutala, znači, čuva, čuva djecu. Jer je obećao Allah smutala da će čuvati upravo i porod onima koji su popravili stanje, nama, koji su popravili stanje sa svim gospodarem kažu subhanallah da su njegova djeca posle njegove smrti bili jedni od najbogatijih djeci. Najbogatiji ljudi. A kaže zašto nije htio ostaviti? Subhanallah. Kaže Allah je obećao onima koji se budu držali Allahove vjeri Da će im dat izlađ iz svake situacije i obskrbu, a dakle se ne nada. Upravo ovo je ajet, ome jete kila i jedža lehu ma hrađa, ome razukom bude bojav, dat će mu izlađ svake situacije i obskrbu, a se ne Kaže, pa ako se budete Allah, Allahu Allahove vjere držali, kaže, Allah vam je objećeo obskrbu, imat ćete i metak. A kaže, ako se ne budete držali Allahove vjere, kaže, neću da budem saučesnik. Neću da budem saučasnik u vašem o, ne, nevjerstvu ili da kažem, vašem tom skretanju sa puta. Neću da moj metak bude, kaže, kod takvih ljudi. Imoj da kažemo da neko je opravdanje. To da kažemo što se tiče onaj Allah Allahu svtalo znači sigurno će čuvati onaj djecu onima koji se budu Allahu svtalo znači iskreno bojali koji budu napravili ili da kažemo onaj izgradili taj svoj odnos ispravno sa svim gospodarem i budu uvjereni i budu uvjereni znači ko je njihov gospodar i šta je Allah svtalo znači u stanju da čovjek onaj priušti na ondanjal pa svako ono što čeka čovjeka na ahiretu to je ogromna stvar Treća stvar koju ću se već razo jeste da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji je, da kažemo, koji se boji Allaha, koji ima ispravan odnos sa svojim gospodarem, <clears throat> obećao mu da će čuvati njegovo tijelo. Uh, Urvaj i Brzubeir prenosi da je Esma bintu Ebi Bekr. Vi znate je Esma bintu Ebu Bekr? Čijeka od Ebu Bekra, Esma. Ona, vlasnica dva pojasa kako se u siri spomenje. Kaže, Urboj i Zuber, kaže, doživjela je stotu godinu, a kaže, nije posenilila. Nije doživjela senilnost. I kaže, poviš toga, kaže, ni jedan joj zub nije falio. Allah smutno čuva tijelo vjernika, koji je riješio sa sobom, koji, je, znači, koji ima ispravan odnos na sman gospodara svoga. Allah zagarantao da će čuvati tijelo. Još takvi i druge onaj puna stvari ima imam, imam taberi se spominje da je u 70-oj godini otprilike preko 70 godina bio je na jednom putovanju kad je se vraćao sa putovanja pošto je išao u more na putovanje, kaže bio je na lađi kad je se lađa približila obale kaže pri nego što je zastala na obalu on nije čekao da ide u red pa da ide onim stepencima da siđe ni zonu ni zonu lađi nego on, onaj našao prostora i kaže skočio sa one lađe Kaže, neki onaj momci su bili u, u njegovom društvu, kaže, pa su kreli za njim da i oni skočili. Kad su došli do, oni lađe, kaže, pobojali, su se bogami i vratili, nisu smjeli da skočili. Pa su sješli, znači, da ga slijede, došli su do njega, kaže, čovječe, u tolikim, takvim godinama, u takvom, poodmakloj, da kažemo, starosti, kaže, kako se smjeli da skočiš? Kaže, mi nismo smjeli da se usodimo, momci bili, nismo se smjeli da se da skočimo kaže Subhanallah, kaže, čuvao sam ovo tijelo od harama, kaže, u mladosti, pa me ga Allah što čuvao, kaže, u stanosti. Allah Subhanallah znači onaj koji čuva, i on rahimin, onaj koji je od milostiviji, od milostiviji, najmilostiviji. I upravo Allah Subhanallah čuva, i za garantu ovo, znači, onaj vjerniku koji bude, čuvao Allaha i čuvao Allahove granice da ćemo čuvati njegov tijel. Znači čuvaći njegovu djecu, čuvaći njegov tijel. Spominje se još uh, u u Siri, da kažemo tim Selefima. Spominje se da jedan, ja sam zaboravio ime tog anaj, Alima, kaže, dok je išao u ulicu, zanio se. Zanio se pa je poskočio. Onaj, a je bio čovjek, poskočio je malo. Oni njegovi učenici koji su ga vidjeli, kaže, ljudi i žene koji su ga vidjeli, kaže, došli su pa smo pregovorili. Kaže, še, kaže, kako ono ponašanje, što se kaže? Što se, kaže, onako poskočio? kaže pa isti je stvari rekao kaže čuvao sam ovo tijelo, kaže u mladosti od harama, kaže pa mi kao Allah sačuvao, kaže u starosti i Allah je onaj koji čuva vjernike od e, ovih stvari koje Allah smutila ogaće o vjernicima da će, da kažemo, počiniti ili sačuvati njega ili onaj, počinit će mu i e, čak se spominje da ćemo kaže počiniti e, životinje od, od ovih primjera ima puno, ja ću večeras spomenti neke od primjera Onaj, Sila Ibnu Ešjem, možda ste vi čuli zadnjega, možda i niste, onaj je bio jedan od koji je bio poznati tabijin po svojoj bogobojaznosti. I upravo je, da kažemo, već odgovara da njega spomenimo u ovome, u našo, onaj, našem predavanju, upravo zato što je bio poznati tabijin po svojoj bogobojaznosti i po svojoj, da kažemo, onaj, po pobožnosti. On je inače često puta bio u vojci od od ibn Muslime, od kojeg je ibn Muslima jednog vojskovođa muslimanskog koji je bio od isto Tabin, koji su osvajali da kažemo ono vrijeme su Hamas svi bili muđahidi, borili se na ovom putu. U tom periodu najviše bilo da kažemo muslimana i najviše bilo osvajanja tih teritorija, oni koji se posle pripajali muslimanskoj državi. Kutebi ibn Muslim ona je bio isto poznati onaj vojskovođa i uvijek je imao u svojoj vojsi odprilike onaj tako neke a, pobožnjake ili svoje da kažemo te ljude na koji su on najviše oslonjao. I upravo za ovoga silu Ibnašema Ibna kaže, draže mi je, draže mi je, kaže, onaj što je on u mojoj vojsi nego hiljadu izvukanih sablji. Znači, draže mi je što je on u mojoj vojsi nego hiljadu sablji ili hiljadu drugih boraca sa svojim sabljama. U to vrijeme se ljudi, onaj, muslimani borli sa sabljama. A njegova priča Kažem Subhanala, bio je poznati onaj, pobožnjak i pobož, taj abid koji je činio i badet puno i puno je klanjao. Poznato je bilo da je on čitavu noć otprilike u tim po pohodima, kad bi drugi muslimane, kad bi drugi muđahete znači, spavali, on bi se izvukao iz svoje postelje pa bi otišao onda klanjao. Otprilike je tamo oko, oko Kabula te onaj, u tom pohodu se on zadesio kad je jedne noći Onaj Isašov i iz svoje postelje otišao u šumu, na znači obližnju šumu, kada su muslimani zaspali vojnici kada su zaspali, on je otišao, kaže imao je svoj ogrtač, prelijep ogrtač u koga u koga nisu drugi muslimani vidjeli osim samo po noći. Obukao mi taj taj svoj lijepi ogrtač i kaže otišao bi da klanja Alavsu pano znači, da, da klanja noćni namaz i da uči Kur'an i da moli Alavsu pano mata za pobjedu muslimana. Te noći on spomnje dok je klanjao Kaže, došao je lav, jer u tom, tim predijelima bilo je lavova, bile se šume. A on je baš upravo otišao, usklonio se u jednu šumu, naklanja, kaže, dok je klanio, došao je lav, kaže, i počeo da kruži oko njega. Subhanallah. On je čekao da završi svoj namaz, nije se bojao, sobotno. Jer znao je da Allah smutila počini čak i životinje koje nemaju akla, koje nemaju razuma, počini vjernicima. I on kad je završio, kad je predao selamo, se obratio se lavom, kaže lavom, ako ti je naređeno da me ubiješ, I da mi, kaže, pojedeš, ja, kaže, nemam oružja da se brani. Nemam oružja da se brani, osim, kaže, gospodara, onaj koji me može sačuvati. Ako ti je naređeno da me ubiješ i pojedeš, kaže, učini to. Ako nije, kaže, idi, kaže, nemoj da me uznemiravaš, ostavi me da klanjam. Kaže, samo što je to završio, on je, kaže, podvio rem, kao što podvije pas, kaže, i pobjegao. Allah smo na tada, znači, počini, kažemo, najživotinje životinje počini, smarala počni počini muslimanima i onima koji su, da kažemo, svoje, svoje odnose sa gospodarem onaj, istančali, da kažemo, i razumjeli znači, svoju ulogu u Novom dunjalu. i shvatili koji je njihov gospodar. <laughs> spominje se ovdje dosta stvari, isto, malik minudina, ali se spominje u jednoj predaji da je on se probudio u svojoj bašni gdje je zaspao po danu, kad je se probudio, zatekao je zmiju sa jednim cvijetom, mislim, jednom, onaj, koja, je, koja je mahla njemu, čuva gaibrana ga od muha i od od komaraca mali klutilar pozati su da koji ona isto tako zviš on slično priča kaže zmiju sam zate koja je mala, koja je od tirantirala engona muhe i komarce u tom ona i upravo Allahu sveta je znači onaj koji čuva vjernike i ona koji počinio znači koja će počiniti sigurno znači životinje i tih je primjera puno <kuh> ona ne mogu se uče da sve, na, sve napraviti Ja što spomenti još jedno Jednu onaj predaju koju isto Buharija bilježi, onaj koji je prošto zbirku Buharinu, on je Muravu na, najić na ovaj primjer, dvojice Izraeličana koji su kažem, imali jedan događaj između njih. Ova jedan je bio trgovac, poznati trgovac. Međutim, u tom periodu me je ponestalo novca i došao je po to svog tog prijatelja, drugog Izraeličana, i da traži pozajicu. Tražio je hiljadu dinara, znači hiljadu zlatnika je tražio. Pa kada je došao kod ovoga drugog izrajeđana, traži hiljadu slatnika, pa mu ovaj kaže, ko je jamac, ko, je, ko će mi garantovati da ćeš mi vratiti, kaže, moje onaj, moj novac. <kuh> pa on kaže, rekao, kaže, nema nekog drugog, kaže, do Allaha, kaže, Allah je moj jamac, Allah je moj, onaj, ako prihvataš, kaže, prihvatam, <laughs> subhanallah, i ovaj čuj, ču, ču kaže, ako si uzao Allaha za jamca, kaže, ja prihvatam, da Allah jamac, kaže, tebi, kaže, za ovaj dug on je uzeo te dinare, 1000 dinara na na lađio otišao pošto pošto su u to u vrijeme trgovci uglavnom preko mora, onaj, trgovali sa stvarima. Pa je uzeo kaže onaj te dinare i otišao kaže na put. Oni su dogovorili, utanačili, u određeno vrijeme da se mora da se treba vratiti, znači taj, ta pozajmica. Mišlim ovaj što je uzeo te dinare, te zlatnike, otišao je znači onaj sa lađom, kad je trebao da se vraća, tražuje lađu ponovo da se vrati u isto vrijeme da bi nabi ne nerebizak znači ono vrijeme u koje se dogovorio sa ovim svojim do kažemo prijateljem da mu vrati znači, njegov dug tražio je lađu tražio znači sve on dao od sebe da da nađe da bi se vratio na vrijeme da bi u određeno vrijeme znači vratio čovjeku dug nije našo znači nijednu lađu koja se vraćala da bi došao na vrijeme i onda je uzeo jedan balvan ili jedno drvo koji je izdobio i iskružio znači unjemo na tu na unutricu I kaže, ubacio pismo i ubacio hiljadu zlatnika, ubacio u drvo, začepio, znači zatvorio da voda mu ne može znači ništa ono evo. baci u more i kaže, gospodar, ja sam tebe uzeo za jamca, uzeo sam tebe onaj, kao svjedoka da sam ja od njega uzeo, a ti si, kaže, svjedokim da ja nemam načina da odnesem njemu na vrijeme, ugovore, na dogovoreno vrijeme da mu odnesem, kaže, njegov duh. I kaže ono, drvo je bacio u more. Subhanallahu. Allah subhanallahu ta'ala znači ljudima koji se boje Allaha neće da ostaviti tri kada cjedilo. I neće ga staviti u neizgodnu situaciju. I čak i ovu neživu prirodu je podinio vjernicima koji se Allah subhanallahu ta'ala boji. I ova je balvan otišao znači ploveće Allah ga usmirio znači skroz na ono mjesto gdje je trebala da lađa lađa da stigne. Međutim ovaj čovjek subhanallahu onaj iščekujući lađ u onom danu kad trebaju da dođu, kad je trebao da mu vrati taj njegov Dug čekao je lađa, nijedna lađa nije se pojavila. Međutim, kad je Hildan se vrati kući, ugledo je onaj balvan, ono drvo. Pa kaže, uzet ono drvo da se po, onaj, pomogne kući kaže svijepat is, ću ga da nalošću vatre od njega. Na nisam džabe je došao. Svobhanala, kada je ga ponio u kući, rascijepio ga, našao je pismo i našo je hiljadu dinara svojio. Kaže, Svobhanala, Svobhanala, ovo su ogromne stvari, lani. A ovaj čovjek koji je uzajmio pare, Ponovo je, nije bio mira, nije bio siguran da će mu doći. <laughs> Bacio u more koće, Subhala, otku, čovjek u drugu upadnje. On je uradio sve do njega. Kaže, Subhala, kad je ponovo došao, oni je pripremio drugi hiljadu dinara. Pripremio drugi, drugi hiljadu dinara i čim je došao onaj, taj dan, otišao ponovo kod tog svog prijatelja? I kaže, izvini, molim te, ja sam tražio lađu, tražio sam prijevoz da dođem na vrijemen, među tim nisam, nisam uspio, kaže, stišta poslov. Kaže, ja ti govorim, nisam imao s čime da dođim, kaže, za ti poslo Kaže, ona je pošiljka kaže, stigla, kaže, ospiti hiljadu dinara, kaže, vrati se koći. I dokaz da Allah smutala upravo čuva, Allah smutala upravo čuva ona, vijednike i počini im čak i tu neživu prirodu. Ona, vijednicima koji se boje, subhanallah, subhanallah. Ja Allah molim, subhanallah, da nam, nam lakšava stvari. I da budemo oni koji će razumjeti ove stvari i koji će ona, ispravno postupiti na ovom dunjaluku. Jer njegova, njegovo ispravno postupanje ili njegov odnos na znači svoju njegovog gospodara, svakako će Allah čuvati i njega, i njegovu djecu, i njegovu porucu, i njegove komšije. I dobro znate da Allah smutala znači zbog jednog čovjeka spasi, puno ljudi. A isto tako zbog jednog čovjeka ili grijeha jednog čovjeka, isto tako smo hvala znači kazniti dosta ljudi. Ja ću vam spomenuti samo, onaj, kao zadnji primjer, vi ste to čuli sigurno, u Musa u narodu Musa Aleyhisselama, kad, kad je se desila suše, pa su došli ljudi, onaj, narodi došli da se obrati Musa Aleyhisselam kao poslaniku, jer su znali da je, da je dola od poslanika da se ne odbije se ne odbija. I onda su tražili, kaže, Musa ala Isilam, kaže, traži od Allaha da nam spusti kišu. I kaže, vidiš kako je naše stanje. Pa Musa ala Isilam sa Allahom, kaže mu, pa Allah, kaže, vraća mu ona, odgovor, kaže, u tvom narodu ima čovjek koji 40 godina mi čini masije, koji, koji griješi prema meni. Kaže, hoće, kaže, dok god on ne ostavi ona, tu nepopodnost meni, kaže, nećete imat kišu. Ko je Musa a.s. dosjetio se sve ljudi sabro svoj umet. Nije bio veliki umet koje umet naš umet će biti je, mi smo počastovan umet i najviše a, ne, u dženetu će biti od naše umeta. I ovo je jedna, da kažemo, bošira, jedna, jedna radostna vijest da naš umet je ja Allah, molim su na to, da nas sastavi u dženetu. Ali ovaj umet, Musa lije senam, kad ga on sakupio te ljude koji je sakupio, kaže, molio sam Allaha, kaže, pa mi Allah nije uslišao dovo jer, kaže, u mome narodu ima čovjek koji 40 godina, kaže, griješi prema Allah, smrata. Ovaj čovjek koji je subhanallah, znao je on ko je taj čovjek. Nije mu piti u kojoj je taj čovjek da se pokaje. Nego jednostavno sad, er, saznalo se zašto Allah neće da pusti kišu. Ne, zašto neće da, da se pusti kišu umetru. Pa je ovaj čovjek subhanallah, znao je on za sebe, da on taj čovjek. O, ne, kaže, u istog momentu se on kaže pokaju ono tala, znači za one svoje grihe koje je činio. Dok je se on kaju, dok je on znači, saslo unutar, znao je on, ovo, je, ovo je, Subhanallah, ogromna stvar kod naše umete. Da ne treba čovjek otići kod nekog čovjeka pa da se pokaje. Košto je u ko hršćanstvu, moraš otići kod svećenika pa da mu se izpovidiš. Evo je bila za šta si uradio. Često puta se desilo, subhanallah, vi, vi ste to sigurno čitali i slušali, da čovjek recimo leži u zatvoru zbog eto, nekog zlodjela. Na kraju se ispostavi, skroz i drugi čovjek dođe i ispovidi se tom svešteniku. Taj sveštenik skontav vidi, čovjek truhne u zatvoru. A ovaj je to, ovaj je bio mođerim, ovaj bio, da kažemo, ubica. I on se ispovijedi, jer to navodimo, njim će oprostiti. U islamu nema ti stvari, to je neispravna stvar, apsolutno. To je teorija koja je neispravna, ona, jer nema nadine <gledan> ne indi Allah ili islam. Znači, kod Allah je samo ispravna i, i prihvatljiva ili priznata vjera, samo islam, nije hršćanstvo priznato. Ona, tako da, ona, Musa alai islam, kad je njima spomenuo, znači zašto Allah ne spušta kišu, da ima među, među njima čovjek koji četrdeset godina za čih liješ je Allah s.a. Ovaj čovjek je skontav, znači skontav stvari. I kaže pokaju se Allah s.a. Za ono svoje, da kažemo, ono nevijerstvo i za ono svoje nedjela je činio. Dok je se on kaju, Allah s.a. kaže kiša je počet da pada. U istom vremenu, znači u istom momentu dok, dok on njima to saopštava, on se kaje, Allah s.a. kažu. Kaže, vole u amen ahenul kurale, fatahna aleyhim barakatim mene semba. Kaže, kada bi vjerovali. Ehlul Kura, znači stanovnici sela, a ovdje se misli na sve stanovnike, Fetahna, Alihim, Barakatim, Mene, Sama, Sama, kaže, mi bih otvorili, kaže, riznice naše, kaže, iz nebesa. I upravo ovaj čovjek koji se pokaju, kad je kiša počela da pada, oni su se razišli, Musa, Alihim, se nam se obraća gospodarno, kaže, gospodarno, kaže, ko je taj čovjek koji je 40 godina, riješio tebi. Kaže, nisam ti ga otkrio. Kaže, dok je bio u masijetu. Kaže, neće ti ga otkriti. Kaže, ni sad. Kaže, kad se pokaju. Kad se pokaju, znači sad ti ga neću da neću da ga onaj, razotkrijem. <laughs> Zbog onoga što vam činim. Tako da čovjek ili teuba. Teuba znači je ogromna stvar. Inače, kod vijednika, to je opet posebna tema. Za oh, teubu. Koliko Allah smatala. Omakanallahu li wa adibikum wa antafihim. Omakanallahu ma adibahum wa humista uqfirum. Kao je hoće Allah da uazbe ih, وانت فيهم. Hoće Allah da uazbe ih, وهم يستغفرون. Kagenen ša sallah ti posljednji među njima. Ovo se obraća našoj ummeti. Allah se obraća nama i umetu, odnosno poslanik la se to odnosi na naš ummet na nas sve. Kaže neće vas Allah neće vas lahknavati, svidok se ti među njima. Obraćese poseliku, sasvim dok je bio živ. Mojetim kaže Allah subhanahu u ovom dijelu ajeta: A kaže neći Allah gnjavati, znači posle tvoje smrti, kad ti ne budeš među njima. Kaže, kaže dok sve dok oni budu činili istighfar, sve, sve dok se budu Allahu kajali za svoje za svoje grijehe. I onda se upravo onaj može velik konstatacija istog nekoj vi znate da niko vjernik bezgrešni. Vi dobro znate da je poslanik da sam to potvrdio, kullu bania adam khata'un wa Ina, Svi su sinovi Adamovi grešnici, a najbolji su grešnici oni koji se kaju. Samo što se umetu ne smije desiti da čovjek griješi i da ustraju svom grijehu. I upravo Allah s.a. izdvaja vijednike grešnike kada je spomenuo ajet <coughs> onaj gdje kaže Allah s.a. Ovdje fa opisuje vijednike grešnike Lidine fa'alu fahişeten evzalemu anfusehum vekeru Allahi fastagfiru li dhunubihi ka dhakaru allaha fastagfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam koja Allah Subhanahu wa ta'ala koja Allah Subhanahu wa ta'ala opisao vjernike i grešnike ana ka zaline fa'aluhu fahishatan aw zalama anfusuhum ka junikuyu neko zlo djelo ili neko negativno ili družno djelo ili skazao ogriješio se o samom sebi isto takog znači cineci grije grije Allah Subhanahu wa ta'ala ogriješice prema sebi Ako <coughs> kaže prvo svojstvo tih vjernika griješnika kaže da kaže sjeti se Allaha subhanahu wa taala. Kaže fastagfaru za kaže pa kažu gospodaru našo oprosti nam naše grije. Jezikom da kažemo izgovore i ta traži od Allaha istikhar. I Allah je je ovo treće svojstvo kaže umen lofurudun ga illa Allah. Kaže ko će drugi oprostit grehe do Allah Ne može najsvesćenik nikog samo on ga spomenu nema on pravo kad je grijeh prema Allah samo Allah ima pravo da oprosti grijeh ili da ne oprosti grijeh i treće svojstvo kaže ala kaže i ne ustrajavaju u grijehu a oni znaju da je to grijeh i ovdje najveći da kažemo belaj kod muslimana kad Allah tale, ljudje kažnjava upravo kažnjava zbog ovih stvari često puta ljudi kažu znam ja da je to grijeh i znam da ima gospodar koji će kazniti za taj grijeh to je veker jer festok govorim iz onobim punom muslimana kažu stav znači, jezički jezikom samo mehanički kažu a kaže dokaz da je ta iskrena tuba uram ysiru ala ma ne ustrajavaju u tom grijehu a znaju da je grije to je ono što da, da kažemo razdvaja vjernike grešnike od običnih grešnika ljudi koji ustrajavaju u grijehu koji se ne osujeću na grijehe uh, Mojim se odulio sam, ali onaj, spomenut ću samo još jedan primjer. <laughs> Alavte onaj, sada sam ga sad se sjetio nedavno, onaj, jedan saudijski še, nedavno sam ga slušao, pa spominje ljude, naš je umet onaj, u velikom belaju sa tim onaj, <laughs> pušenjem. To je jedno da kažemo da može se reći, citnica u odnosu na grijehe koje je umet čini, u kome kom je umet, da kažemo, upao. Onaj, jedan, Možda mali grije, ali ću spomenuti onaj, kako on prišao o tom, da kažem, tom grijehu. Kaže, da tražim, došao mu je čovjek, on je taj čovjek je u Americi, stanuje u Americi, živio u Americi, pa je došao na njegov predavanje. Da li je ovaj šeh bio u Americi ili bio u Saudi, ne znam, ne ne znam, ne a on priča, kaže, dolazi mi čovjek, kaže šeh kaže, ja pušim 120 cigara dnevno. Šest kutija dnevno pušim. I on kaže, subhala priča na tom predavanju, kaže, nemoguće je bilo da ja od njega tražim da ono ostaviti cigare. Kaže, apsolutno, nemoguće, kaže, znaš što duhan je ušlo, kaže, u njegovu krv, u njegove pore, <laughs> u njegove žile. ona I kaže, nemoguće je tražiti njega da ono ostaviti cigare. Međutim, što je se desilo? Sjetio se, kaže, stvari, kaže, idba, idba sajijatelj Hasan, kaže, tamkuha. Hadisa gdje kaže, Allah poslije, salaj i salam, sal sal sal sal sal kaže onaj odnosno ovo je ajet i kaže Lasmonela znači onaj neka da čovjek uradi dobro djelo poslije lošeg djela kaže odma znači sa lošim djelom uradi dobro djelo kaže temhuha kaže pa će ti lag izbisati kaže tolaš loše dijelo. i on uprovod ovog čovjeka ovaj čovjek se obratio i traži izlaz koji 120 cigareta nemo puši da mu kaže ostavi cigare zabranjene su Ne može, čovjek jednostavno je to dugo puši, kaže, on je sjeti sjetio s kaže, posle svake cigare, Abdesi se, kaže, i klanje dva rekiata, kaže, Allah ja će ti oprostiti. Znači, svaki gdjeh mm. koji se učinio, kad Abdesi se pokaja i salao, kaže, Abdesi se klanje dva rekiata, kaže, je Allah ja će ti oprostiti. I kaže, ja sam navalio i tražio od njega, kaže, mi to obeća. Nisam tražio od njega, kaže, nemoguću da tražio da ostaviti cigare, ne može čovjek ostaviti cigare. Ja kaže, znam da ne može ostav Al kaže da mi obeća te stvari. Kaže znam da to može. Kaže da vidio sam u njemu iskrenost, da je stvarno svatio vjeru i boji se Allaha i voli Islam i boji se gospodara i voli Allaha i kaže razumije znači ove stvari. Kaže vjeruje da odlasno kada neko kaže onaj posle loših djela učini dobro djelo, kaže temgo. Kaže obrisat, bićete obrisat. I kaže sam na sam njega i tražio njega da ostavi, al da kaže posle svake cigare, posle svakog lošeg djela uopšte, uopšteno da odse i se dodatnje 2 rekate. Jorim kaže to obećao, kaže jesam mogao tražiti što od njega, kaže vidio sam da je vjernik čovjek, da je iskren prema Allah s ma na Često puta ljudi kažu ja sam probao, ostavio godinu dana, ostavio dvije godine pa se ponovo vratio, nisu iskreni prema Allah s-ma-na-tala. da onaj ko probo a nije ustaraju u tobe, nije iskren prema Allah s-ma-na-tala, znači nije e, iskren, što znači u, u smislu nije svjestan što ga čeka za taj, taj grih. Da čovjek zna subhanallah šta ga čeka. Uopšte, ne samo za ovaj grijez. Inače za grijete šta ljude čekaju, subhanallah, da su iskreni prema Allahovi, da su svjesni tih stvari iz tog momenta mi ostavali. Zato ovaj čovjek subhanallah, on je ušao sa jednog drugih, drugih vrata i tražio njega, on mu obećao. Kaže, nakon, ne znamo, otprilike 4-5 godina ponovo ja srećem tog, iz tog čovjeka. Allah, do kaže, mi smo se našli. Sjetio sam se da njega. Ali je mene pitao, kaže, še, sjećaš se kaže Znaš, kaže, kogosan, kaže, ispušiti cigara poslije te... Kaže, samo dvane cigara. <laughs> Zašto? Kad je samo dvane cigara, kad gosan, kada za zapalio cigaru, odim se abdestin, kaže, klanjam dvarek, ja. Međutim, tim namaže težak šeitan. Abdest je šed, težak šeitanu. I šeitan, njemu je prišao. Ona, inače, hoćeš li cigara namaz, razumiš? On je bio iskren u tom, znaš, kaže, dvane cigara, sam ispušio, više nikad nisam pošio. Zmanoma. I ovo je, znaš, da spala je č onaj, ko hoće stvari... Zato Allah Subhanahu wa ta'la kaže Oman džahide, fina le nehdi jenehu subulina. Onaj koji bude uložio trud, ili taj džuhd, ko se bude truž, trudio, kaže le nehdi jenehu subulina, kaže mi ćemo, ćemo uspjeriti našim putima, mi ćemo go uspjeriti prema istini, mi ćemo go prema islamu, mi olakšati stvari. Ali treba biti iskren i treba znači, uložiti trud, a ostalo prepustiti. Allah Subhanahu wa ta ta'la i da popravi naše... Allah molim Subhanahu wa ta ta'la da popravi naše stanje. I molim Allah da budemo doni koji će razumjeti stvari i koji će se iskreno na Allah SWT oslanjati. Oma je te, je te wakil ali Allahi, fuhu hasbu. Kaže, onaj koji se oslani na Allah SWT, fuhu hasbu. Kaže, on mu je dovoljan I Allah mi da se svi okome na muslimane. Ako je iskrino prema Allahu, iskrino se oslonio na Allah SWT, fuhu hasbu. Kaže, on mu je dovoljen. I Allah je, Allah Allah je I Allah gospodar ljudi i džina i svega onoga što je stvorio između nebisa i zemlje. I Allah je stvorit svega i ne može niko navoditi čovjeku ili vjerniku ako to Allah ne bude odlučio. Niti može niko priuštiti kakvu korist nekome ako to Allah ne bude odredio, ako Allah ne bude dozvolio te stvari. Allahom mulim da budemo oni koji će shvatiti ove stvari i da se istinski osnovimo na Allahi. I da živimo, da svoj život, znači ostatak svoj života, da provedemo rahat. Znači da sretimo svoga gospodara, znači rahat. I da najviše pazimo na svoja djela. I da najviše pazimo na svoje porodice, da najviše pazimo na svoje djecu. A ostale stvari, znači ako stignu, alhamdulillah, usputno, one su, trebaju da budu sporedne stvari. A ovo su glavne stvari. I ako tako budemo pristupili, znači stvarima, vjerujete, ne treba da se bojite. Wala ta wala ta hin wala antum al-alamina in kuntum mu'minin. Kaže nemojte se žalostiti za onim što je bilo, niti da tugujete, da tugujete za onim što je bilo, niti da sjećite da se žalostite za onim što će se desiti kaže vi antumul a'lajum lekeže zaisat će tabi biti kaže pobjednici bićete vi kaže gornji S jednim šartom kaže in kuntum binin kaže ako budete istinski vjernici ja zato Allah molim da nam da uspjeh na ondanjalku i da nas sretuje da netova na sećanja